kdybys ukázal příběh rámy takovým způsobem, aby každému mohl pomoci překonat utrpení. Ale já tě mudrci takté žádám, vyprávěj mi prosím se všemi podrobnostmi, jak se ráma, lakšmana a další bratři osvobodili od utrpení. A já tě mudrci taktéž žádám, vyprávěj mi prosím se všemi podrobnostmi, jak se ráma,